قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شَاهِدٌ لِي بِافْتِقَارِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima katira Ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Neka je neizmjena hvala i zahval Allahu subhanahu wa ta'ala našem stvoritelju i gospodaru vladaru dana sudnjega i neka salavat i selam na našega poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, na njegove časne ashaabe, na njegovu porodicu i na sve one koji slijedi njegov put do sudnjega dana. Poštova najcijenjena braćo i sestre, zahvaljam Allahu subhanahu wa ta ta'ala što mi je omogućio što me je počastio večeras ovdje da budem s vama, da podijelimo ove trenutke, da se podsjetimo na hajr i da uputimo jednu druge na dobro i na ono što je istina. U islamu nema tema koje su nebitne. U islamu kada je u pitanju naša vjera njeni propisi i principi, sve je važno i sve ima svoju težinu. Naravno nisu sve stvari i sva pitanja isto važna. Ali postoje neka pitanja koja, koja su od iznimne važnosti. Postoje stvari u kojih, u kojih nema kompromisa u islamu. Postoje stvari koje su prioritet u islamu. To svaki musliman mora da zna, treba da poznaje. Jedna od stvari koje su znači i po Kur'anu, po slovu Kur'ana i po slovu Sunneta, koje su prioritet u islamu, i imperativ islama, bez koji ne možemo zamisliti ni funkcioniranje, da kažemo, odnosno ni prakticiranje, življenja islama, niti možemo zamisliti širenje islamskih vrijednosti islamske vjere. A to je, to je zajednica muslimana, jedinstvo i zajednica muslimana. Znači to nije pitanje mustehaba, niti pitanje menduba, nešto što je pohvalno ili nešto što je preporučeno. Zajednica muslimana je imperativ islama. Ono što, je, što islam strogo naređuje, muslimanima je naređeno da žive u zajednici, u zajednici koju objedinjava islam, jedna vjera. I to je zajednica muslimana. Inne hadihi ummetukum ummetem wahide, ojana rabbukum fa'gudum. Ja, ovaj vaš ummet, to jest ummet Islama, je jedan ummet, a ja sam vaš gospodar, pa me, pa me jeli, klanjajte mi se i robujte me. Ja ću večeraz, teo što je najravljeno, govoriti o jednoj pomeni i, i tekako značajnoj temi, posebno u posljednje vrijeme, znači dobila je nas značaja zbog toga što što je donekle ugrožena u cijelom svijetu, pa i ovdje na našim prostorima. A to je pitanje jedinstva muslimana. Mi trebamo znati i trebamo biti ubijeđeni u to da su muslimani, to im islam naređuje, muslimani su jedna zajednica i muslimani su jedno tijelo. Da su jedna zajednica, to potvrđe ovaj kuranski ajed koji smo ovaj naveli, inne havihi ummetukum ummetem wahide, ovaj vaš ummet je jedan ummet, jedna zajednica i ovo da su muslimani jedno tijelo potvrđuju hadis poslanika nisla, to je se nam koji vama poznat, sigurno poznat kojih se čuli a to je da jeli da su muslimani ovaj, da su muslimani da se međusobno suosjećaju, da su međusobno samilosni jeli kao, kao tijelo jedno jeli. oni su kao jedno tijelo kada oboli jedan organ u tom tijelu groznicu i boli, i sve ono što prati bolest osjeća osjeća cijelo tijelo muslimani takvi trebaju biti to ime je imperativ nažalost mnogi muslimani mnogi muslimani i, ovi, i oni i oni malo što su upućeni u vjeru i oni što su slabo upućeni u vjeru nisu svjesni važnosti zajednice prije svega to nam Allah subhanahu wa taala naređuje Allah nam naređuje da budemo jedna zajednica, a zabranjuje nam sve ono što vodi podvajanju i razbijanju te zajednici. O, o važnosti je li, toga govori nam činjenica da je poslanik alihi salatu wasalam, prvo kada je došao u Medijinu, prvo je radio na izgradnji te muslimanske zajednici. Trebalo je sve muslimane uvezati i učiniti jednom zajednicom, pa je izvršio bratimljenje između Muhajđira i Sarija, pa je ukazivao na važnost tog bratstva, pa je to pokazao praktično jeli, ovaj, kroz svoje svoj život, odnosno kroz svoje djelovanje. Što jasno govori da je zajednica muslimana prioritet islama, zbog čega sam islam se ne može ni prakticirati, ni živjeti, ni se može zaštititi, Niti se može da kažemo ovaj, promovirati i, i dalje i širiti vrijednosti islame zajednici. Prije svega postoji ta velika, široka, globalna zajednica muslimana, to islamski umet. Svi pripadnici islama čine jednu zajednicu, čine a, tu svjetsku zajednicu koja zove islamski umet i mi se moramo osjećati dijelom te zajednice. I moramo se osjećati kao, kao organi tog velikog tijela. Sosjećati se sa svim muslimanima u svijetu, doživljavati ih kao braću, i pomagati koliko god možemo u njihovoj je u njihovoj vjeri i u njihovom da kažemo nastojanju da priskrbe i ovaj onaj svijet. Ovo je veoma bitno ovaj da znamo a posebno kada, kada su u pitanju bošnjaci muslimani mi smo jedan dio te zajednice odnosno mi smo mala ta zajednica na ovim prostorima koja čiji opstanak kao muslimana paste kao muslimana kao muslimaske zajednice upita i ugroženi I to od, od odlaska Osmanija s ovih prostora pa do dan danas muslimani nikada do kraja nisu riješili pitanje, da kažemo, svoga obstanka, svoje zajednice, svoga jedinstva i svojih problema. Važno je govoriti o ovoj temi u ovom vremenu kada je vidno da se na polju, isl, polju islama i dave i polju ova, da kažemo, tog djelovanja islamskog, da postoje mnoga raz, razmovilježenja it cepanja i svađe i prepirke što naravno nininimalo ovaj nininimalo dobro to je e, to upozorava to nas upozorava da moramo biti oprezni zato što šejta Lane tula ri je kao, kao jedan najveći čovjekov neprijatelj nastoji da muslimane podijeli i razdvoji neko će kazati na šta, o čemu sad govorimo na šta mislimo možete svi oni koji se izješnjavaju to je to jeli e to jest za većini islamskih učinjaka svi oni koji se izješćnjavaju kao muslimani koji se izješćnjavaju kao pripadnici islama i sebenici Kur'ana i Sunne oni su za zajed, jedna zajednica Amin. to ima svakakvi je li tako imaju oni vrhunskih vjernika je Allahu pokornih robova imaju oni srednjih imaju oni slabih ali oni svi čine jednu zajednicu muslimana sve dok da dok im je, je li, Allah njihov gospodar dok im je Muhammed a.s. njihov poslanik, dok im je Kur'an i sunet vodilja u životu. I dok to želi. Jer i sam poslanik a.s. vidjet ćemo kad je došao u Medinu. Jel, jel zatekao, u stvari je li odmah izgradio idealnu zajednicu? Nikada. Ni kasnije nije izgrađena idealna zajednica. Problem je kod nas što mi po ovom pitanju, po našem razumijevanju jel, šta je zajednica muslimana, što eh, mi smatramo, Da je muslimanska zajednica, zajednica muslimana samo ona zajednica koja je izgrađena onom idealnom smislu vjere i morala itd. Ne. To je, da kažemo, utopija. To je nešto nerealno. Nikada ne možemo očekivati da svi ljudi imaju isti stepen i znanja, i, i, i dijela, i pokornosti, da su svi iz toga imana, svi iz te Ne. To ne možemo nikada očekivati. To nije bilo, kažem, u vrijeme poslanika i slatversara, niti je to bilo u vrijeme kasnijih generacija. Mi znamo da u vrijeme Skhaba bilo pojedinaca koji su činili, onaj dešavolini, da učine velike igre. Bilo oni koji su kamenovali, je tako? Bile oni koji su koji su ovaj e, dolazao sukob s drugim muslimanom, bilo je da kažemo i teži sukova među muslimanima. Sto jasno ukazuje da nikada Ne možemo očekivati da napravimo jednu idealnu zajednicu gdje, gdje su svi ljudi isti, istog morala, istije vjera, istije bogojaznost. Zašto ovo spominjem? Spominjem iz razloga što je bitno, da, ako ovo razumijemo, razumijet ćemo šta znači uh, ta uh, muslimanska ili zajednica muslimana. ko Tu sve spada. Treba znati, draga braćo, da jedinstvo muslimana nije samo želja svakog iskrenog i pro, prosvjećenog muslimana, nego je to je vijeska obaveza. To je vijeska obaveza. Naše je obaveza da, da gradimo zajednicu muslimana. Ne mogu ja kazati imam ja svoju braću ili imam ja svoju porodicu, men dosta oni, a ostali mene interesuju zato što mi se ne sviđaju. Dobri muslimane, to ne možemo govori kazati, ni tako misliti ni vjerovati. Mi moramo uh, raditi u toj zajednici kojoj svi pripadamo, toj zajednici muslimana, N znači što ako ima i minimum pripadnosti islamu, moramo i smatrati muslimanima dijelom naše zajednice, pa čak i ako čini veliki grijeh. Kaže bilo među sahabama i oni koji su koji su ovaj činili smo neke primjere, koji oni koji su naravno se bilo i rijetkih slučajeva koji su recimo pili pa se desio i blud i svašta nešto. Što znači da ovaj ne možemo tražiti od ljudi da budu idealni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, evudu billahim je šeitana dživimo u majetu, koji, koji često navodimo, Ja lezina amenut te kullaha haqqa tukatihi wa la temutunna illa wa entum muslimun wa atasimu bi habli illahi jami'a wa la teferraku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, bojite se Allah'u onako kako, kako ga se treba bojati, to jeste istinski, i umirite samo kao muslimani. To je pojedinačno, jer traži se svakog od nas pojedinačno, I svi se Allahova užeta, držite i ne razjedinjujte se. Kažu mu fesiri, komentatori Kur'ana da je Allahovo uže islam. Dok neki to malo pojašnjavaju detaljnije i kažu to je Kur'an i sunnet. I ovaj ajet nam je u stvari naredba da, da izgrađujemo zajednicu muslimana na principima islama, na pravilima i principima i propisima islama. A u drugom ayetu Allah subhanahu wa taala kaže: Voljate kunu kullal ladina tafarqu wa ihtalafu min ba'd ma ja'ahumul bayyinat wa ulai'ka lahum adabun 'azim. Ine budete kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja verka. Ova zadnja doayeta je upozorenje svima nama da da svojim postupcima, svojim djelovanjima i riječima Ne smijemo nikako doprinosti razjedinjavanju muslimana i podvajanju i odvajanju i razbijanju islam, muslimanske zajednice, zbog čega ne samo što ćemo time oslabiti islam, jer mi ako svojim nepromišljenim postupcima, stavovima i dijelima, ako slabimo muslimansku zajednicu, pa i umet, imamo danas grupacija svakakvih u islamskom svijetu, nažalost, koji možda mislije i vjeruju da čini dobro islamu, ali čini veliku štetu islam. Veliku štetu. Od istoka do zapada, je l od, me, od Mešrika do Magriba. Zbog svoga neznanja. Zbog pogrešnog razumijevanja nekih pitanja islamu. Ili zbog sjećanja, sjećanja strasti. Zbog sjećanja strasti. Tako istina, ovaj da da kažem na nivo muslimanskih naroda imamo dešava se pojedincu ili određenim grupama da svojim da svojim djelovanjem nanesu štetu muslimanima. Može čovjek imati dobar nijet, ali nije dobar, nije dovoljno. Mora se čovjek, mora, ne smije sebe gledati kao pojedinca, ja sam zajednica, ja sam ummet. Mene ne interesuje šta svojim postupkom prouzrokovati i oću li nanijeti štetu islamu muslimanima, ne. To je pogrešno, ne smije i tako čovjek jedan musliman razmišljati. Ovo što je najgore na kraju kaže Allah subhanahu wa ta'ala u laike lehum adabun avim znači on, i njima, kaže, njih čeka patnja velika velika kazna adabun avim velika kazna što znači da e, onaj ko svjesno e, ruči muslimansku zajednicu doprinosi njenom nejedinstvo razjedinjavanje sukobu pa ili nesvjesno čak ne mora to biti samo svjesno ili nesvjesno on, njemu prijeti velika kazna na ovom ilom svijetu. Toga moramo biti svjesni, draga braća. Zašto je bitna zajednica muslimana? Zašto je to bitno? Rekli smo, najvažnija stvar jeste da bez zajednice muslimana, bez muslimanske zajednice, ne možemo živjeti i prakticirati islam. Jer vjera islam nije vjera pojedinca ili individuje. To je vjera zajednice, vjera džemata. Zato se, zato Kur'an kada se obraća, kada se obraća Ljudima kada se obraća vjernicima neka ne kaže o ti koji vjeruješ. U glavnom ili na, najvećoj većini slučajeva Kur'an kaže o vi koji vjerujete. Ja ayuhelldina amanu. Ja ayuhelnas o ljudi. obraća se Zenzi što kažu u fesil da je to dokaz da da je islam vjera Zenzi. Ne mogu ja sam sebe el Ne mogu ukazati idem ja, živim islam svoj svojim porodicom, svojim porodicom, ne interesuje me ni, ni zajednica muslimana, ni džamija, ni džemat, ne, ne interesuje me koji su problemi moje zajednice muslimana. Niti me interesuje kako ću im pomoći tako musliman, ne smije ne može razmišljati. Moramo se osjećati kao jedno, jedno ovaj tijelo i raditi na tome najačanju muslimanske zajednice muslimana. Kako uspostaviti to jedinstvo, draga vraćo? To je to je jedno važno pitanje, muslimani ne mogu ostvariti jedinstvo osim ako budu istinski predani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako budu istinski predani, ako budu iskreni prema Allahu svojim dijelima, i ako budu svjesni obaveze i nužnosti jačanja muslimanske zajednici. Mi smo navijali koranski hadis koji, koji govore kako se moramo odnosi prema zajednici. Ne možemo biti neutralni, ne možemo biti nezainteresirani, nego pravi musliman gleda kako će ovaj, na koji način da doprinese svoje zajednici na bilo koji način. Ako može ovaj, da do, da doprinese u nauci, u, u politici, u ekonomiji, u bilo čemu drugom, on će doprinijeti. I ovaj u tome i gleda i to to gleda kao ibadet. To gleda kao ibadet. Vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala i predanost njemu je osnova i temelj svakog jedinstva. Znači, ako hoćemo mi da uspostavimo jedinstvo, bilo ovako u jednoj skupini muslimana i na širim planu, predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, vjera i predanost, iskrenost, su osnova i temelj svakog jedinstva. Šta to znači? To znači da trebamo jačati svoju pripadnost vjere. Pačemo tako automatski jačati naše jedinstvo. Ništa ovaj, drugo ne može ljude ujediniti kao što i može ujediniti Vjera je osat kad gledamo na Bošnjake i muslimane ništa i ne može učiniti tako jakim, jedinstvenim kao što je vjerovala Allah subhanahu wa ta'ala. I to je ona ne raskidiva veza koja povezuje ljude kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Faman yakfur bi-t-taguti wa yu'min billahi faqad ishtamaka bil 'urwati l-wuthqa Ona ikon ne vjeruje u šejtana, odnosno taguta, jer on kako se obožava mimo Allaha a vjeruje u Allaha, on se drži za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. I to je taj hablu što kaže, jeli, ili Allaho uže za koje nam je naređeno da se za njega čvrsto uhvatimo. Rekli smo da je Muhammad a.s. prvo kada je stigao u Medinu, je tomo bila bila zadatak, On je radio na izgradnji muslimanske zajednice, radio na tome da ujedini muslimane i uvijek je isticao važno zajednici. i uvijek je zabranjivao sve ono što ruši zajednicu muslimana. Ovo govorimo i na nopu pojedinačnom planu između pojedinačno između muslimanima i na planu je zajednici. Allah subhanahu wa ta'ala u jednom kuranskom ajetu kaže: "Wa allafa baina qulubihim law anfaqtuma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala I on je sjedinio njihova srca Allah subhanahu wa ta'ala Sjedinio njihova srca Da si ti utrošio sve što je na zemlji Ti ne bi sjedinio srca njihova Ali je Allah sjedinio Što znači da ništa ne može ljude Tako povezati Bilo, bilo kakva ideologija Bilo kakva politička stranka Neko da kažemo Kulturno društvo ili bilo što drugo kao što i može Istinski povezati vjera u Allah, subhanahu wa taf. I to mi znamo iz svoga života, znamo to izjeli iz drugih primjera oko nas, da samo istinsko brastvo, istinska veza, je ona veza koja je utemeljena na islam. To je to islamsko brastvo, ili velika Allahova blagodat. To je mir i sloga među ljudima. Jer razdor i nesloga je patnja i nepodnošljivo stanje. Patnja je nepodošljivo stanje. Znate da je iblis, aleyhi, njegova družina, šeitana, da su uzeli sebi zadatak, i to je jedan od najvažnijih zadataka kod njih, da zavađaju muslimane. Da zavađaju muslimane kada je poslanik, to je se nam molio Allaha subhanahu wa ta'ala, između ostalog molio ga da ne razjedini njegovome, da ne bude raz, razilaženja i razdora, tomu a, Allah subhanahu wa ta'ala nije uslišao. Uslišao mu je da, da, da njegov umet više nikada neće obožavati jeli, ovaj, šeitana, neće obožavati lažna božanstva, ali mu nije uslišao dovu da se među njima ne desa, dešava razdor. Zbog čega? Zato što će uvijek ljudi kroz historiju bi, bit će oni koji slijede svoje strasti, bit oni koji ne, ne razumiju određena, određena pitanja u islamu i tako dalje. Znači islamsko obrazstvo o kojem govorimo i koje povezuje ovaj, muslimane u tu jednu zajednicu, Ono se temelji na iskrenoj vjeri prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači što je naša vjera iskrena i to obrazstvo će biti iskreni i jači. Jer ko je iskren prema Allahu, ovo dobro zapamtite, ko je iskren prema Allahu, iskren je i prema drugim ljudima, iskren je prema vjernicima pri svega. Što znači da ako su muslimani prava braća po vjeri, među, među njima će nestati svake pakosti i zlobe i zavisti i mržnje. I to je preduvjet dobrih među muslimanskih odnosa. Ako smo iskreni u vjeri očistili naša srca, na naših srca ćemo izbaciti svaku pako svaku zlobu i zavisti i mržnju. Jer ako to imamo našim srcima, nema istinskog brastva. Ako im srca nisu čista prema Allahu subhanahu wa ta'ala, im biti čista ni prema vjernicima. Jer uvijek se naći te zlobe, te nepodnošljivosti i mržnje i tako dalje se so, znači da miite kako trebamo raditi na svome odgoju na odgoj svoje duše. Je svi problemi među muslimanima dolazi, kao što kaže i sami ključanja se dolaze iz dva pravca ili zbog dva zbog dva razloga se dešavaju. Prvi je neznanje, jehlel, neznanje. A drugi je iti al-hewa ili slijedanje strasti neznanje i sljeđenje strasti. I to ako a danas analiziramo stanje muslimana ovdje kod nas i u svijetu, općenito vidjet ćemo da, je, da su to zaista dva razloga koja su najčešća kada je u pitanju nejedinstvo i razdor među muslimanima. Da bi se islamsko brastvo, islamsko jedinstvo muslimana sačuvalo Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje sve ono što ugrožava to brastvo. Što je logično, a da bi se sačuvalo nešto što smo postigli A islamsko obrazstvo se ne može postići lako, ono pravo, čvrsto, iskreno islamsko obrazstvo. Da, da imam lije podnosti prema bratu muslimanu, da nijem prema njemu ni zlobe, ni mržnje, ni zavisti. Treba očistiti dovoljno svoje srca da bi, bi imala takav odnos. To se postiže godinama. Godinama. I ne mogu ga svi postići. Ne mogu svi na istom nivou. Sve zavisti kažemo truda, iskrenosti, koliko se nam čista naša srca. A mi, nažalost često više se brinemo o tuđim problemima i tuđim stanju stanju njihovi srca odnosno duše nego što se brinemo o svome zato je islam strogo zabranio činio znači hramom pojave koje ugrožavaju muslimansku zajednicu a navješću samo neke ima i dosta, jel? prije svega to je zavist zavist to je bolest, opaka bolest duši. Imamo mržnju koja proizilazi iz zavisti, jer iz zavisti i ljubomore proizilaze i te mnoge duševne bolesti koji razaraju čovjeka, mučvara pojedinca i to se mora, ovaj, mora se to odraziti na, na zajednicu. Jer takav će biti u konfliktu s mnogima, tako. I takav niskim ne može, takav nije tolerantan. Takav ne podnosi tuđe uspje, takav Ne, ne, to, ne, ne, ne prašta drugom muslimanu, a sve su to stvari koje moramo imati na umu. E, gibet, odnosno prenošenje tuđih riječi, e, ogovaranje, pardon, Ne nemimet ili prenošenje tuđih riječi, omalovažavanje muslimana i smijavanje, sve su to pojave koje ne smiju da se dešavaju među muslimanima, jer u protivnom izazvaće, izazvaće ovaj, konflikt, izazvaće razdob i razjedinjavanje među muslimanima. Zato je i tekako bitno da poradimo na tome da poradimo na sebi. Da se očistimo ovih, da kažem, pakosti, odnosno ovih negativnih osobina i da svatimo da je jačanje zajednice muslimana, da je to naš prioritet i naša obaveza posebno mi na ovim prostorima gdje Nažalost mi se već dugi niz godina ili možemo kazati i stoljeća borimo za opstanak naš biološki ovdje na ovim prostorima i za opstanak naše vjere i prisvega što je bitnije jer uh, musliman ako izgubi vjeru onda i njegov biološki opstanak ništa ne znači što znači da je i kako bit, bitno je sačuvati svo, svoj ovaj, svoje postojanje biološko Bitno je sačuvati i državu, jer bez države nema naroda, a bitno je sačuvati i zajednice muslimana, institucije, bez kojih bi muslimane bili dosta slabi. Bilo da su to, recimo neke one političke stranke, bilo da su ovijeske institucije, ustanove, ako one jačaju i muslimane, one, one su prioritet da se mi borimo za njih i da, da, ovaj, da ih čuvamo i napređujemo. Jer kažem, nema opstanka islama ako muslimani nemaju novim prostorama, ako muslimani nemaju prije svega državu, ako nemaju jaka institucija. A jedno širijinsko pravilo glasi Mala je timul uadžibu ila vihi fehu alo vadžib. Ono bez čega se ne može ispuniti neki vadžib ili neka obaveza, i ono samo postoje vadžib. Ako mi bez države ne možemo opstati, ni mi, ni naša vjera, onda borba za o čuvanju države kao kao je li naše ovaj prostor na kojem živimo i poštujemo našeg identiteta postaje obaveza. Isto tako ako bez jake islamske zajednice, koja recimo bez jakih džamija, musliman i islamske institucije, škola, fakulteta, ako ne mogu opstati muslimani. osnimanje takvih škola i fakulteta jačanje istih postaje naša obaveza. Da e se dolazimo do onog jednog pitanja koje može, mnogima se, se nameće i mnogi razmišljaju o tome i mnogima nije jasno, dov, dovdje je u dilemu. Jeli, a to je pitanje šta sa onim muslimanima, odnosno šta sa onim pojavama u zajednici koje su negativne, u muslimanskoj zajednici na ovim šta je sa tim pojama koji su negativne ili koje su recimo u jednoj mjeri U, u suprotnosti sa nekim islamskim principama i tako dalje. Pravilo je da čovjek, onaj koji želi dobro i koji žele lahvo zadovoljstvo, da se trudi da popravlja zajednicu. Kao što je to učinio poslanik a.s.v. i shabi. Imao niz primjera znači od, od Mekke, od Mekanskog perioda, pa do Medinskoj, kasni nakon što je osvojena Meka. Imamo niz primjera gdje je poslanik a.s.v. svojim postupcima i, od, i odlukama Pokazao kako se treba odnositi prema ljudima koji su u islamu, ali su tanki sa vjerom, tanki sa islamom. Tako je bilo u Medini, znači poslanik alaihissalat v'salam, imao takav odnos prema novim muslimanima, odnos blagosti, samilosti, merhameta, isto tako ne da najbolji primjer, odnos praštanja, Jer imamo primjer onog ashaba, recimo, koji je učestvao na Bedru. Hatib ibn Jabibl ta, jeli, koji je učestvao na Bedru, ali koji je obavijestio mušrike o dolasku muslimana jeli, u Meku, da, da spremaju pohod na Meku, pa su neki ashabi tražili jeli, žestoku kaznu za njega. Al-Busanik al-Islat Veslam pokazao je vrhunac samilosti i razumijevanja ovaj njegovog stanja jer tamo tamo je bila poroca i on ovaj, rekao je znaš ti da je on od učesnika bedra od učesnika bedra a oni je imao poseban da kažemo status i privilegije zbog to što su oni prvi muslimani koji su našli žrtvoar isto tako jedan primjer koji je i kako važan i značajan jeste primjer kada je Busanik al-Islat Veslam došao u, me, u Meku kada je svoju Meku Njegov primje samilosti i praštanja. Jer su u Meku tada muslimani, nisu su mušrici. Bili su mušrici. Pa je rekao poslanik Alihi Sala Tveseram, onaj ko se bude našao dvorište u Kaabi ili Ebu Sufjanove kući ili, ili u svojoj kući, bit pošteđen, bit će sigur, neće mu ništa faliti. I tada su ljudi masivno primali islam. I poslanik Alihi Sala Tveseram je tim muslimanima u Meku koji su na novo islam dao iz onog ratnog prijena, dao im je da kažemo na stotine i na hiljede grla stoke, kao poklon, odnosno kao dio ratnog prijena. Pa zato neke shabi nisto razumijeli, ali posanik Alihi Sera Tversa nam znao šta radi, znao šta hoći. Treba ljudska srca pridobiti za Islam. Treba ljudska srca pridobiti za Islam. Zato ljude koji se izjašnjavaju kao muslimani, sa njima treba lijepo, njima treba pokazati ljepotu Islama. Treba svojim postupkom, svojim djelovanjem, lijepom riječu, lijepim susretom, e, svojom pomoći, da mu pomogniš u dunjaluku, trebaš mu pokazati ljepotu Islama da bi pridobio njegov srce za Islam. To, što je to činio poslanik Ali Islala? E, pogrešno je opet naglašava Tražiti idealnu zajednicu. Ja sam danas, ja sam dobar musliman, hoću da svi ostane budu dobrim uslama, to je u redu, a ne možete i to samo svojom željom postići preko noći. Treba truda, nije lako mijenjati ljudska uvjerenja, ljudska srca, ljudsko stanje, to nije lako. Treba truda i zalaganja, zato je dava, pozivanje Allaho subhanahu wa ta'la vjeru, jedan kompleksan da kažemo, zadatak i posao. Prije svega, zato, zato moramo imati znanje, širijetsko znanje, e, i moramo znači, poznavati propise islama, i moramo poznavati pravila i metode dave, koje u temelju poslanika ali da ne bi zude ovaj odvratili od islanja svojim postupkom nego da ih privolimo da oni zavoli islam, da vide ljepotu islama u nama i tako dalje. Isto tako poslanik Ali Celalat Vesnavka je došao u Meku. On je odustao, odustao je od rušenja jednog dijela Kabe pošto nije bio na sagrađenom pravim Ibrahimovim temeljima, odustao je od toga zbog čega trebale da tu radi. Trebuje da je, da je vrati, i danas dan imamo onaj polukružni, polukružni zid oko Kaabe, to su pravi temelji Ibrahimovi. Oni je odustao od toga jer e, znao je da bi se ljudi bunili i kazao ja iši da tvoj narod nije na novo u islamu, da nisu novi muslimani, ja bih to uradio. Ali je odustao od toga. Isto tako, dok je bio u Medini, Allah mu je objavio imena Munafika, Alicimira, koji nisu bili muslimani, koji su prihvatili islam, Ali se pretvarali, rovarili su i radili protiv islama muslimana. Allah je u obavijestio njehovim menima, pa su neki ashabi, prije svega Omer, poznat po svojoj žestini, tražio je da se oni dokaju da se smaknu. Ali poslanika islala je to stano šta je uradio, iako je imao moć, imao je snagu i moć. On nije to učinio, zbog čega? Pazio je šta će svijet treći tako je. Pazio je šta će, kako će to drugi razumijeti, I šta drugi kazati. Pa je rekao, zar da ljudi kažu kako poslanik, kako Muhammed, ali je Zlatvesana ubija svoje ashaabe. Znači neke stvari, to su sve stvari koje mora znaći svaki musliman. Jer mi u svom, u svom privatnom životu mogu nas im desiti neke stvari koje uradimo, a nismo i trebalo uraditi. Ili kao zajednica muslimana, ili kao organizacija i tako dalje. Zato je bitno gledati sve te stvari, to možemo razumjeti samo... Ako ispravno razumijemo islam njegove principe i ako o islamu i o svome odnosu prema ljudima učimo iz primjera poslanika islatosti. Zato ja hoću kazati da u kontekstu ovih zadnjih dešavanja i optuživanja i prepucavanja među muslimanima i tako dalje, da bit bitno spustiti loptu na zemlju malo, smiriti situaciju u smislu da... O anena šedamo na internetske priče, tračeve i tako dalje da se palimo brzo da smo kratkog fitilja odmah zapalimo se eksplodiramo, nego pravi musliman promišlja, razmišlja, sagledava situaciju. Zna šta su prioriteti. I ono što je najvažnije, kad je u pitanju zajednica jedinstvo muslimana, pravi musliman uvijek daje, uvijek daje prednost interesu zajednice na svojim ličnim interesima i to nam je obaveza pa čak ako moramo odustati neki svoj ličnih interesa i ličnih eli da kažemo principa u kori za muslimana il nešto prešutiti ili privremeno odustati od toga to je bolje i to je i je to ispravnije i zato ćemo biti nagrađeni ako smo tura toga očinili. nekada je pametno prešutiti pa makar iako si u pravu, zbog čega Nije to kukavičluk, nije to naivnost, to je mudrost, to je hrablost, to je snaga. Radi radi dobrobit muslimana. Ako će ja nešto kazati ili izjaviti i time prouzročiti smutnju među muslimanima, iako su pravo, onda će odustati od toga. Odustati od toga. I nije to, znači nije to ono ja borba za istinu, kaže istinu makar bila gorka, ne. Posebno znači onim stvarima gdje se gdje se može prošuti Ništo temeljni određeni temelj vjere gdje se ne može ovaj gdje nima kompromisa. Sve što budemo bliže Allahu subhanu ve taala, bićemo bliži jednim drugima. I to zapamtimo dobro. Sve što su mi bliže Allahu našim srcima i dušama, bićemo bliži jedni drugima, a što se više budemo udaljavali jedni od drugih je od Allaha subhanu ve taala, a to radimo svojim grijesima i nemarom, bićemo dalje jedni od drugih. I tako će slabiti naše jedinstvo. Jer muslimani su, jeli, kao se kaže poslanik, da je vijednik u odnosu svome odnosu prema drugom vijedniku je poput građevini, odnosno poput elemenata te građevine koje drugi drugu učvršćuju. Jedna elementa cikla se naselja na drugu, jedna drugu pritiče, učvršća i tako su muslimani u, u zajednici s svojoj. To nije lahko nimalo postići e nije lako ostvariti jedinstvo posebno rekli smo ako ako sami muslimani nisu svjesni tog jedinstva važnost jedinstva jer e, rekli smo bez zajednice muslimana bez jake zajednice što će zajednici, zajednici nemam opstaka na ovim prostorima taj proces povratka muslimana povratka muslimana vjeri e, traju dugo to je ono što mi nazivamo davom je to je povratak muslimana vjeri ili poučavanje muslimana, njegovim propisima, poratak muslimana, Allaho subhanu wa On traje dugo. Mi znamo da je poslanik alih srlata, 23 godine je pozivio, bio je poslanik. Ali je pozivio 23 godine, strplio i nema šta nije doživljavao. Mi ako malo to prelistamo u svojoj glavi vidjet da su to um, mnoge, mnoga iskušenja, uvrede, trpljenje i tako dalje. A mi želimo prekonoći da ljude vratimo u vjeru što je ovaj, ne može se očekivati. Potrebno je dosta truda, potrebno je zalaganja, potrebno je prije svega iskrenosti i strpljivosti. Allah subhanahu wa ta'ala taj koji upućuje. Naše da radimo onako kako nam nalaži Kur'an i Sunnet. A koga će Allah uputi, to je, to je Allah. Ako i mi smo, kaže, mnogi od nas, jeli lutali smo u nekim, u traganju za istinu, za smislom života, pa nas je Allah uputio nakon 5-10 godina recimo, i trebalo je vremena. Zato i za drugi moramo svatiti i druge koji niče još pronašli sebe u vjeri i koji se nisu povratili lavo, trebamo onaj gledati kroz nas same i svatiti. Kada uspijemo muslimane ujediniti. Oko Allahu buduheta Islama odnosno Kur'an i Sunnet, onda, onda uh, nam sredi još jedna jedan zadatak, a to je onaj i teži zadatak, to je kako sačuvati to jedinstvo. Kako sačuvati to jedinstvo? O tome smo govorili večeras, po najviše, šetan i drugi dušmani ne želi nas vidjeti tako jedinstve, Govorili smo o šetanu i njegovom nastojanju. Šetan ubacuje sumnje među ljude, jel tako? Ubacuje sumnje šubhe. a naši dušmani među ljudima ne želi nas vidjeti jake. Zato rovari dano-nočno i rade i okupljaju se isplet kare kako brza jedinu musulmane. Zato ne trebamo nikada nasjedati ovaj na to i trebamo biti zaista uh e, pronislivi pametni. Mi muslimani moramo znati koji su glavni uzroci jedinstva i to je li trebamo večeras zapamtiti, a to je prije svega udaljavanje od vjere, udaljavanje od vjere i sve što smo dalji od vjere Sad ću biti ovaj, manje jedinstveni, udaljavat ćemo se drugi. Ako želimo da sačuvamo uspostavljeno jedinstvo među muslimanima, moramo se predržavati uputak Korana i Suneta. I samo ćemo na taj način očuvati jedinstvo muslimana. Prije svega, islam zabranjuje, to smo kazali, zabranjuje sve ono, sve postupke, sve riječi, sve riječi koje će, ovaj, uzrokovati mržnju i nepretresu muđi muslimanova. Tako prenosi Ebu Huraira, da je poslanik, kada je Sarat Vrsa nam rekao o jedan veličanstven hadijs kojeg uvijek mora imati na umu Ne zavidite jedni drugima. Ne zavidite jedni drugima. Ne podižite zlonamjedno cijenu robe. To je pitanje trgovina, jer ne smemo se tu nadmetati zlonamjedno. Ne mrzite se, ne okričite jedni drugima leđa, ne, ne namećite se u kupo prodaje. To ono, kada ja hoćam da kupim, a ja dođe neko drugi i nametne veću cijenu jo, i kupi to prije mene. I Allahovi robovi, budite braća. Muslimane samo mogu biti braća. Muslimane, brat muslimano, ne čini mu zulu. Ne ostavlja ga bez pomoći, ne prezirje ga. Bogobojaznost je ovdje. <kuh> pa je poslanik, to sam vam pokazao tri puta na svoje prsa. Čovjek koji je dovoljno Zla da prezire svoga brata muslimana. Svaku muslimanu je zabranjena krv i metak i čas drugog brata muslimana. Hadis bježi Kada bi uspjeli u svome životu, samo da se ovaj, oslobodimo ovih negativnih osobina i da ovo izbjegnemo, onda bi mogli imati fantastične međujutske među odnose, međumuslimanske odnose i naša zajednica bi sigurno bila jaka i kompaktna. Zato u ovome hadisu Spominuta je većina uzroka, razdora i nejedinistva muslimana, većina ome hadisu. Moramo čuvati čast i metak i život i dostojanstvo drugog, drugog brata muslimana. Zato je veliki gre, veliki je gre, gibet. Gibet nije mali gre, nažalost muslimani se tako odnose prema tim grijesima kao da mali mali da Ogovoriti neko muslimana, je. To je veliki grij. Prenijeti tuđe riječ. Mi to radimo onako, možda nismo ni svjesni opasnosti i grija, ali to tako uništava našu, našu vjeru. Prlja naše srce da nismo svjesni. Zato su naši odnose slabi. Jer sve, sve to što činimo prlja naša, naša srca. Ako se nam srca prljava, naše odnose ne mogu biti kako treba. Ne, ne mogu biti jake. Isto tako, prenosi se od denesa radijalallahu ta'ala anhu, da je poslanik alijesu sr.a. nam rekao, ovo sam neki hadis koji govore o stvarima koje ko Islam zabranjuje i koji ručuje muslimlansku zajednicu. Kada, kaže, kada sam bio na Mirađu, prošao sam pored ljudi sa bakrenim noktima, koji su imali bakrene nokte, e, kaže, oni su parali tim noktima svoja lica i svoja prsa, pa sam mu pitao Džibrila, Kosovi džibrile, oni rekao, to su oni koji su ogovarali ljude koji su napadali njihovu čast. Ovo je, da kažemo, hadijs koji treba da nas zabrine. Treba da nas zabrine. Mi ogovaramo danas posebno na ovim društvenim mrežama, na, na Facebooku, to toliko se tu zla učini da je zaista, razumijem one koji smatraju da su, da je internet, da je, da je Facebook, da su ovaj... Te mreže društvene da su haram. Zato što više na njima zla nego dobra. Sve zavisje od nas. A mi te, sve te mreže i sve te mogućnosti možemo iskoristiti u high, u dobro. Sve zavisje od nas. Isto tako u jednom e, fantastičnom veličanstvenom hadisu kaže ovi koji ste povjerovali vašim jezicima. Jezicima povjerovali. A u vaša srca još pravi ima nije ušao. Za, zašto? Zato što se nismo oslobodili tih jeli tih negativnih osobina, gbe te govaranje, sumnjeње, vijesti i tako dalje. Kaže mu Sanikali sala tvrsanam, a vaša sestraš pravi, ima nije ušao, kaže ne uznemiravajte muslimane. Ne uznemiravajte muslimane, ne sramotite ih. Ne sramotite ih. Ne istražujte njihove magane. Jer ko bude istraživao magane svoga brata muslimana, Allah će istraživati njegove magane. Kome Allah bude istraživao Mahane osramotit u njegove kući. Među njegove, njegovom čelja, kod žene i kod djece. Ovo s hadiskoj mi čujemo i čuli smo i sigurno, ali i zaboravimo o svome životu. E, moramo posebno biti oprezni da ne sramotimo braća muslimane. Danas najveće sramoćenje se dešava na internetu, na facebooku. Ako savjetujete kako se dešava tu, Kad savjetujemo javno, ne možemo javno savjetovati. Jer kaže poslanika je da je javno savjetovanje, sramočenje. Bilo da savjetuješ nekog, nekog alima koji je, koji je učinio grešku, bilo nekog brata pojedinca, bilo neku organizaciju, bilo, bilo muslimansku zajednicu, islamsku zajednicu, ne može se savjetovati javno, zato što je to sramočenje. Kada savjetujemo, savjetujemo tajno to je osnova, tajno savjetujemo, tajno razgovaramo, tajno rješavamo naše nesuglasce, međusobno sjedimo, a ne prozivanje po facebooku. Osim onim slučajima kada, kada recimo, kada neko čini štetu, ogromnu štetu muslimanima i muslimanskoj zajednici i ne želi da komunicira, jednostavno u nekoj mjeri se ovaj, odvojio od zajednice na takve treba ukazati, na takve treba ukazati na njihovu opasnost i na njihovu štetu koju čini. Još jednom hadisu, koji prenosi Enesimu malutija djelovata ranuhu, jer bilježi se onaj slučaj na onom čovjeku koji je tri dana dolazio u džamiju i svaki put je poslanik ali je Isra Atvesa nam kazao sada će vam doći Dženetlija. Dženetlija, pa je Abdullah im nam otišao da vidi ko je ta čovjek, Dženetlija. Boravio kod njega tri dana, odnos tri noći, da vidi šta to radi, kakva je djela čini, i ni šta posebno vidio. Pa ga na kraju pitao, kaže ja sam došao zbog toga i toga. Poslanik Ali Israat Vesanavotevi rekao to i to. On je rekao, kaže, ja ne radim ništa posebno, klanjam, postim, kao svi drugi muslimani. Međutim, kaže, legnem sv svake večeri, legnem, a moja prsa čista, u njima nema nikakve zlobe i pakosti prema drugim muslimani. To ga je učinilo ostanovnika dženeta, odnos to je dijelo koje će ga odvesti u dženetu. Mi se moramo iše pozabaviti sobom, svojim stanjem, stanjem svoga srca voditi računa o svojim riječima odjelima i imati na umu da ni, ni svojim riječima ni dijelima ne smijemo doprinosti razdoru među muslimanima, smutnjama i tako dalje. Pa čak ako se i desi smutnja, koji je prozorkovo neko drugi, nemoj trčati u nju i učestvati i potpaljivati, odnosno raspirivati tu vatru smutnje, nego je smirujem. Smirujem. Muslimani su braća. Muslimani su braća. Među njima imaju dobrih i lošijih, manje i do i oni vr, vrsnijih muslimana oni slabijih, ali su oni braća, trebamo ih popravljati trebamo moliti Allah za oprost i ne trebamo se radovati tuđoj nevolji tuđoj grijehu, ne trebamo se radovati tome kad neki musliman pogriješi bilo da je on obišni musliman ili neki intelektualac ili alim trebamo sakrivati tuđoj mahane to je osnova u islamu, jer ko sakrije mahanu svoga brata na dunjaluku Allah će sakrije njegovu mahanu na onome svijetu, na, na, na, na sudnjem damu A svi imamo potrebu za ti, svi imamo potrebu. Prema tome, draga braćo, moja glavna poruka večera se jeste da su muslimani koji, kažem, koji se izrašavaju kao muslimani, koji pripadaju islamu, da su oni jedna zajednica, jedno tijelo, i da se oni međusobno nadopunjavaju i savjetuju, iskren jedni prema drugima, a jedni druge popravljaju i surađuju u dobro To je pravilo. S muslimanom surađuješ u dobro Surađujte u dobro i bogobojaznosti, a nemojte surađivati u je li u grijehu i nepretetstvu. To je pravilo islama. Ako ja s muhammedom mogu surađivati u dobro, surađujem. Ako on želi grijeh i neko, neko ružno delo, onda nećo surađivati. Šta je onda? Onda ga savjetujem da ne čini to, odvraćam ga i tako dalje. Popravlja E ako budemo ovako postupali, ako se ovi hadisi budemo sproveli u svom životu, ugradili ih u svoj život, pra, ovaj individualni život i tako se odnosili na osmi ti hadisa prema drugim muslimanima, svjesni važnosti zajednici muslimana, onda će biti hajr i biće prosperitet, ovaj muslimanci će se više voljeti i tako dalje, jer morate voljeti čovjeka koji vjeruje u Allaha i suđiva, čovjek koji vjeruje u Allaha njegovog poslanika. To je i poslanika Lejla vetselan, ovaj ponekad bi bilo više slučajeva ovaj po, posom slučaj za onog, za onog pijanicu jeli kada kada su ga grdila shahabi zbog njegovog jeli, njegovog njegovih dijela, pa je posanika desla tu sam rekao pustite ga znači on voli on voli Allaha njegov posanika znači onaj ko voli Allaha njegov posanika makar bio je ko voli Islam makar bio i griješnik javni griješnik Ne treba ga odbacivati. Ja sam gledao, možda ste i vi gledali, primjer onog mladića koji je simpatičan i smješan. Ona što je srušio krst iz Nasareva. Čovjek je onako iskren. Svašta ima u svom životu. Svašta je činio i svašta čini. Ali kaže, mi kaže, se klanjamo našem Allahu jedinom On je klanjaju svome Bogu. Kaže ja volim Allaha, ja volim džamije i to je to. Čovjek voli Allaha, voli džamije i on vjerujete da je iskren u tome. On je iskren sad što on što nema znanja o vjeri, što je on ovaj, što ima neki ne, pogrešni stvari, pogrešni shvatani razumijevanja, to je nešto drugo. Ali zamislite da da ovaj, samo kada, da čovjek iskren u tome da voli Allaha i poslanika, da voli džamije, ja volim džamije ko usko što kaže ja volim džamiju. Pa kad trebaju krstovi crkvetovam tamo, ali ja volim džamiju. Kad on voli džamiju, možda možda ponekad i u džamiju, možda pitanje da li ide na džumu, pitanje da li ali on voli on vjeruje Allahu i šunji dan vjeruje ovaj u polaganje računa i i to je to. Zato moram prema takvim ljudima biti obazriven i razumjeti njihovo stanje, jer možda sutra nas preteknu u dobru i u vjeri. I Omer Adjelatana je bio krenuo dubije poslanika, znamo onaj slučaj. Kad se još ashabi ovaj, krili po, po kućama i tako dalje. Krenuo dubije poslanika, šta je haldibni ibn Veljić, bio? A ratu ki bio mušik. Ali kraj Allah uputi, ne znamo mi koga će Allah uputi. Mi hoćemo sve prekonoć da uputimo. A nismo nimi prekonoć postali dobri muslimani. Zato trebamo ove stvari imati na umu. I treba nam zajednica, jedinstvo, zajednice biti ispred svega. Bolje imati bilo kakvu zajednicu muslimana. Bolje imati bilo kakvu zajednicu mahana me nedostatcima nego nego onu savršenu anarhiju i razjedinjenost. Je to neudi dobro, to vodi samo propasti islame muslimana. Ja molim Allah subhanahu wa taala da nas pouči našoj vjeri, da nam podari iskrenost, da očisti naša srca, da nam pomogne u tome da Ujedini muslimane oko islama, oko, oko njihove vjere i istine, i da i sačuva svakog zla. Amin, rabbil alamin, akulu ma tasmi'un, vastagfirullahi li velikum, valisairin musliminu min kulli dhembin, fastagfiruh, innehu huvordafur rahim. Da se Allah nagradi i za strpljivo slušanje i da ove riječi budu koristi svima nama i na ovome i na onome Amin,